És ennek van egy ilyen ünnepe, és ez ugyanaz Csak... a, ugyanaz a, ugyanaz a, kör, ugyanazokkal lincselők, akik véres szájúan ja, ketté ja, ja, törik ja, ja, ja. Steve Martint, majd tapsolnak a ruhákhoz, és semelyik nem ordítja be, hogy Brad Pitt, rajtad miért ilyen unalmas fekete ruha van? Rajtad miért nem valami dekoltás Nem akarod megmutatni a személyiségedet? Nem vagy elég színes egyéniség?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 ami ugyanakkor meg mégiscsak egy